Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahu Nazul Jalla falendrojm dhe vetem prej ndihmave fal e kërkojm. Der salavdat dhe bekimet e Allah qofshin mbi Muhamedin sallallahu alaihi wasallam bi familjen, shokët dhe të gjitha që ndjekin katrok durin ditën e fund të kësaj bote. Të ndërroza ose son teimin takimin e radës Lusim Allah në që t'i bëkan takime tona, t'i bën të dobeshme të frëtshme Dhe që me të vërtet t'u bime tona t'i nga ato që i mbulojnë me lajket like dhe i përshirë mëshira e Allah dhe falja për ti I me duke të rejtuar Temën që ka të bëj me shembujt e Koranit Dhe diri me tani kemi marr disa për shembujt dhe ku në fundit kemi marr me Një varg shembujsh që Zotë Gjellewala i ka përmenë surën Bëkara e të cëllet Shembo i flasin për temën e dhënjës. Dhe kime thënë se qëlimi i tretimit të kërë Shembo e ka qenë që me dë vërtet të prezentoj modelin e muslimanit bëmerës. Si duket një musliman bëmerës, një musliman që japë, si duket taj. Dhe mbi cëllat kuptime dhe koncepte ndërëtën aj dhënjë të, të i dhe bujarinë të i dhe kontributinë të i dhe gjitha këto përmes shembove që Zotë Gjellora i ka përmendur në Koran nga njerë duke në motivuar nga njerë duke në përmendur se ti me të kujdedhë shumë nga ato që e një losën dhe deformojnë dhenjen dhe gjithashtu duke në treguar në fund se si duhet tjet i formuar një bëmeres musliman son të do të filloj me një shembull të ri dhe këso do të vazhdojmë me, me disa ligjera të mirad përshka kësa është nga shembull të rënd Në flet për një tem shumë të rëndësishma Allahu Gjallewalë në Sunel Ibrahim Në jeti 24-25 Flet për një shambull E që pas taj pas të shambull Flet për një shambull të kundrëtën e këti shambulli Fjalla është për Apo tema është për Fjallin e mirë Dhe fjallin e keqë Fjallin e ligë الله جل وعلا يثبت في القران الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي اكلا تؤتي اكلاها كل حين باذن باذن ربها ويضرب الله مثلا للناس لعلهم يتفكرون كاش بيسا بارشمبولت تش زوت جل وعلا فلات ponë shëmbull interesante për, interesant, për fjalën e mirë dhe kujt i shëmbullon dhe çfar kujt i ngjan fjala e mirë. Dhe për çfar fjala e mirë është për qëllim dhe si duhet më kuptoj fjalën e mirë si musliman. Allahu subhanahu wa taala thot a lam tara kayfa daraba Allahu mathalan? A kivreyti se si Allah ta sill shëmbullin? Dhe Kur'anu thot a kivreyti Nuk kupton këtu një triheqje të vëmendjes të vetë shembullisë si e Kësillallahu xhëndele uall. Pasdale për vitimin nga ky shembull. Donëbe Allahu mesalan kelimatan tayyibah. Allahu xill shembullin e fjalës së mirë. Kë shajëratin tayyibah. Atëlo injon kujt? Kë shajëratin tayyibah. Ajo injon pamë samir duri të mirë tu ti u kula kulli hin be idni rabbha asluha thabetu wa faruha fi as sama kë dru kë pam që allah kë pam që allah po sjell shembull të fjalës së mirë rrënjët i ka fortë ngulitura thellë të shuarën tok është stabile qëndrueshme wa faruha fi as sama ndërsa trupin e ka të zgjatur dhe degët i ka të shtira në qil tu ti ukullaha kullehinin bi idhni rabbiha këdru jap fryta dëvashdushme pandërpre me lejën e zotit këdhalik i adhribullahu lemthale lin nas u adhribullahu lemthale lin nas leallëm e të fekkerun Kështu Allahu asil shembojt njerëzve që ata rëstyrët të meditojnë. Filimesh një prezentim i përgjithshum i kuptimit të këti shembojt i pasta i vazhdojme dhe me së qërim një pikave tjera. Këtu Allahu përmen disa gjera. E para është kelimet të në tajjibë. Fjala e mirë. Për qëfar fjala është të qëlimi? Shumica djetarët të tëfsirit se të e kanë komentu këtë ajët dhe janë marrë me këtë ajët, shërbihën me mendimin e ibn Abbasit, radhjallahu ta'ala, në që li thët, se fjalla e mirë në këtë ajët, është fjalla la ilaha illallah. Allahu e si edhë shambë dhe në fjallës la ilaha illallah. Kujt i njënë, ke fjall i njënë, kësaj. Ke shëgjëretin të jibë, fjalla e mirë, si kurse një dru i mirë, produktiv i dobeshom e kujt i ngjan ky dru ka thën Ibn Abbasi besimtarit mirë ndërsa Enes radiyallahu ta'ala nuk ka thën druri këto është për çëllim druri i hurmës pallmeja po nuk është këndem ndem larg Ibn Abbasit nga shembulli shpejëmbëti se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me ka qenë shembulli në besimtarë sikur se shembulli i pallmës hurmës andaj është Mëndimi i enesit, në nësëbëdi Malikë dhe ibnëja basit të njajshëm lidhe me kuptimin e fjallës të drurit në këta jetë. Pastaj, asë lëhëthabit rënjit i ka thallë të lëshuara në tokë. Kanë thërë, fjallë Allah, ilah, ilah, Allah, e cila i ka rëndë thallë të vendusra në zemën e besimtarit. Në ne po i jepëm kuptimit vetëm të shprejjeve të përdurra në jetë. Pastaj, për vazhëm shërimet e për të tjeshme të detajzuara insha Allah. Andaj, fjala një në jetë për qëllim, fjala la ilahe illallah. Druri përman në jetë besimtari, i mirë, si kurse druri që është produktiv, edhe kjo është produktiv dhe i dëbishëm. Dhe asluha thabit, thell e vendosur, dhe, dhe me rënd të lëshuar a thell, fjala la ilahe illallah, e rënjusër në zemër në e besimtarit. Oferru hafi sëme, ndërsa e dekëzuar dhe me dekëtë zjeruar dhe të përhapura në qilë, kënë thënë, dhe pra mirë e besimtarit e cëla ngritet për mes fjales La ilahe illallah. Në kjo është kuptimi, i këti shambulli i përgjithshme. Allah e s'jithë shambullin e fjales të mirë e cila për të qenë e mirë i ka disa kushte dhe për të qenë e mirë duhet të jepë disa rëndëtate kërë qëlimin e Allah në amësan fjallin matë madhe si duhet me kuptu fjallë la ilaha illallah ilah, për të qenë e mirë duhet me i plesu këto standarde dhe këto kushte që i ka përmenë Allah gjallëvalë në këtë ajet të jetë e rënjohë sërthel stabile, qëndrushme produktive, dobishme të ketë frytet e saj e kështu mëral kjo është përësi shambulli që ka përmën Allah Gjellë Leone në këtë ajet dërsa për më u zhëru pak më te për që ta kuptuj më milë këtë shambull në të marëm disa prej krahësimeve mes fjallës e mirë edhe drurit për të kuptu të atë ja, që a thallam fillem elam të të ra, shikadhe me në mirë, qëfar shambulli Allah pëtë asil, që të mëhnitësht me bukurin e shambullit, dhe me saktësin dhe për të zitetin e shambullit e silur, nga se kështu vëzutë dhe, zonë, dhe, dhe silë me silë shambullit, për shambullit me thunë ty për para, fjale e mirë, me qëfar shambulli kështë asilë, nuk është mujtë me s'jelë me drurin e mirë. Ose e këndër të drurin e mirë, nuk është mujtë me s'jelë me fjalin e mirë. Por këtë lidhje për nëzutë të gjëllehuar, a i cëtë din që do gjë. Andaj, shikaj pësa është s'jelë kjo. Disa prej krasimeve me mes drurit dhe fjalës. Dhe gjitha këtu në apë në kërtu edhe, fjalin la ilahe lëllah, mirë po detajështë e marëm këtë fjalin, në njerëve disa paralele mes dy anëve të shambullit fjallë e mirë dhe drurit drurit e në rullë vëzër simbolizon jetën gjallërin apo kur ka dru me një vend dhe kur lullzone e dru e shambulli jetës e shambulli i, i gjallëris ande dhe fjallë e mirë është t'il e nëveqen i fjallë e la ilaha illallah e cila e në gjallë zamrën Njeriu në vdekur nga mëkatet e ngjall. Dhe ku është prezente fjala ila, la ilai llah, në ku është prezente fjala e mirë, aty ka shenja të një jete të mirë. Aty ka shenja të një gjallëria. Aty ka shenja të një të një produktiviteti, sikurse është druri. Po nuk është sill rastësisht druri, shembulli fjala e së mirë. Pra druri është shenjë e jetës së gjallërisë, është e fjalës. Meqenëse fjala Fjolla e mirë. Fjolla e drurit është gjithashtu simbol i bukurisë. Prandaj zakonisht kodohen me hijeshun i vën dhe me stolisin i vën, stolisën me çfarë? Me mbiellët e drujve. Një kopësht është i bukur me drujt e tij. Një vend është i bukur me drujt e tij. Një mal është i bukur me drujt e tij. Momentin kur, për shembull, uh, Skadron jamë kuptuar se ai i bukur nuk duket i shëmtuar duket i vën. Andaj edhe fjala e mirë është stolia e njeriu të mirë. Njeriu nuk stolis me anë jashtme. Stolis në fjalë të mirë. Dhe gjithashtu stolia e ndajave dhe bukuria e shtëpive dhe mezhlisëve tona është dhe takimet tona është në fjalë të mirë. Ti mundosh dikujt shumë bukur miahtru. Mirësi dëshme para vetin nga ushqimi dhe ëmbëlësirat. Ne ndoshta me përgatitje shumë bukur najen. Mirpoh e rëndonë me një fjallë, gjithë ato s'kanë kuptim. Fjallë e mirë i stolisë me gjliset. Fjallë e mirë i bënd këndshme takimet. Fjallë e mirë i bënd këndshme ndajet. Sikur se drurë i bënd këndshme dhe stolisëra vendet, qytetet, malet, pyjet, korpshet, ekstomerat. E shukajme këtë krasim të rëndësishmë që ka silë Zotit mes fjallës e mirë edhe mes drurit. Gjithashtu të ndërën e zërë, kras asaj çer stoli dhe as burim jetës është strehimore. Sa zog strehohen ku? Ndru. Sa ustari e gjejn hijen në ndru? Apo madje sa kafshë të tjera e gjejn mbrojtë ndru? Keni padisë sa kafsh kur kur janë të ndjekur nga garbiçor sa tuar ku ikin? Ngjitemi mi në ndru, andaj një vënë strehim e kanë tek druni. Dhe druni është simboli i strehimit, i mbrojtjes. Ma ndje dhe ushtarët fshien pas drurit për të rujtur. Mbyllën e për pyje mbërëna. Betje e zhvillun e për male, nuk zhvillun po më nejë realisht, pasta i mund të shtrien edhe në vendet tjena për shka këtë imponimit. Po realisht, bëjt një lejnë maskimi pas drurit. Êshtë simbëli strehimit i mbrojtjes. Edhe fjala është kështu. Êshtë simbëli, fjale e mirë. Êshtë vend strehim i shumë njerë Sprovuar në telashe, fjallë e mirë është në gushlim për ta. Fjallë e mirë është strehem për ta. Sa njëri friksuar, garantën e ka të këtë fjallë e mirë. Sa njëri ndoshta i sprovuar në gushlimin si kur sa shë ka të këtë fjallë e mirë. Pandaj, kanë gjeshmit madhe me zveti, fjallë e mirë dhe dhe druri. E nëve që nëti fjallë la ilaha illallah. Allah u gjallë lewala në ka garantuar Dënë ka siguruar nga frika më e madhe që na ka plan, ajo është xhenemi. Ne ka thonë se kush thot la ilaha illallah nuk e prek zjarmi i xhenemit. Në siguri se ç'druri është vënstrim dhe siguri, edhe fjala la ilaha illallah është vënstrim dhe siguri dhe çdo fjalë e tjerë mirë që dal nga fjala la ilaha illallah. Dhe ashtu ndër rrugë fjala ose druri nganjëherë për shkak të nevojës dhe arsyeve të caktuara kanë nevojë edhe të këputët, kanoj me e prej drunin, me gjitha që është bukuri i venstrej mirë, po ka njerë kanoj me e prej, nga se njerë kanoj me ngru për ndërtim, e përshumë që të rëndësirme që i du një riut, por a e bëjt me masë, u momenit kur te i kalohet kufiri, këshëmtojt, mjë përnë qështë të bëjt me masë, dhe bëjt me, me, me, me, me njërat të duhura, që nuk shkatërën, përjetësisht, atë, Vanda tek ç'të më radh kanë ngjanë edhe më mëpër. Do të më kanë ngjanë më larguajpë aty. Edhe fjala e mirë, sot e që është e mirë, nganjëherë është, me mirë. Ja është me mirë. Dhe më e mirë. Herësta nganjëherë më e mirë. Nganjëra do të thonë mos më fulesh më mirë se se më fola ato. Në nganjëra shikojë edhe kështu ka semjë. Sigur se duhet të vini që kanë një erë nganjëherë të pritet. Nganjëra të fjala e mirë kanë të pritet. Mos vazhdo motutje, mos fol më tepër. Mojit ngarkes, mund të ketë kuptim, mund të jetë provokem, mund tjetë gjithë shka, a njën ka një ka nëvej që, edhe pësë është fjallë e mirë, ka nëvej nga njerë të pritet, më nëzvazhdo më të utje, si kurse dhe uni, bada shti mirë, i bukur, venstrejmë, stoli, por ka jena, kem nëvej për tëmë, duhet me e pritë. Por kjo bëhet në basë reglof saktuara, nga se edhe heshtë janë që të të protë, bota dëmshme. Nëse hi është edhe kur nuk duhet mirë zot më fol është të dëmshme, sikurse edhe druni, nëse teprohet në në prerje, edhe këtu bëhet i dëmshëm. Dhe kjo është një krasim interesant dhe e nënçeshëm që mund ta nxjerrim mes drurrit dhe fjalës së, së mirë. Çdo shtotë në roza druri i mirë duhet të ket rënë të mira. Dhe rënjet e mira duhet të ujiten, që të forcohet rrënja, pastaj për rënjetë ushtiet edhe trungu dhe gjethet. Nuk ka ndonjë për ushim dhe ka ndonjë për rënd çendosha. Edhe fjala e mirë e ka një burim që e ushqen, ajo është dija. Nuk ka mundësi me fol njëri fjalë e mirë pa dija. Ajo që e ushqen fjalën e mirë, në kthrast edhe fjala la ilaha illallah dhe çdo fjalë e mirë që del prej saj, është detוריה. Prandaj edhe kushti par i parë dhe kryesor i fjalës la ilaha illallah, sikur se kemë mëparma, është kush deturia. Nuk ka mundësi me pas efikasitet dhe dobi dhet emir nëse nuk është e ujitur me dije. Nuk ka mundsi me don frytë nëse nuk ka dije. Nuk ka mositë të qëndrueshme nëse nuk ka dije, e kështu më ro. Është sigurt se që druri kanë më për ujitje, kanë më për ujë, kanë më për ushqim. Edhe fjala e mirë kanë më për ujitje dhe kanë më për ujë. Në uji i fjalës së mirë është deturia, është shpalla e Allahu Xhallahu Xelalu. Jezhtot edhe të ndrozor Allahu tha, çka ka dhe dik Duri ka deg. Duri ka i ka deg këto veta. Dhe këto deg realisht janë ato që bën një dur të bukur dhe produktiv. Andaj edhe degët mundsuin që del fryti. Degët mundsuin që ëh uh, të jetë produktiv druri. Edhe edhe fjala e mirë. Po duhet, duhet të ketë rend fuqish, me duhet të uitin. Por edhe ai ka degë të veta. Edha eko vërtir në vet. Dhe sjellja e drurit në këtë rast të shëmbull si po fjalë mirë. Kur bie fjona për degët, degët janë edhe ato që duken. Rrënjët janë ndërsa po ato nuk duken. Do të thonë degët janë janë janë shëmbull i një chartësie, kulloshmëria, një lloj dukshmërie të qartë për qëndrshmërinë e rrënjëve. Edhe kështu të është edhe fjala e mirë. Ai arren të sodrë nuk dukën, dia nuk duket as kujt. Besimi i askujt nuk dukën në zemrën tim, ne nuk e shohim. Mir po, sa më të dukshme janë degët, sa më produktive janë, sa më fryshme janë, aq më e çartë është shanya sa ka besim në zemrën e këtyre rrugëve. Ne shohu kët lidhje, mes drurit edhe mes fjalës së së mirë. Sikur që edhe degët, thash, japin fryte edhe fjallë e mirë e ka ndikimin e vetë, edhe fjallë e mirë e ka e ka frytin e vetë, e kështu mëra ato. Gjërështu të, të ndërëzër, edhe këto një lidhje interesante, lidhje me fjallë në mirë dhe drurin, bërë që anështë lidhjes mes rënjve dhe digve. Në qëfë se pak e paramendojmë drurin, një drurin që një ka rënjë thellë dhe i ka pastaj të zgjatura, degët dhe të shtrira. Kur të fryjnë era, kur të fryjnë era, a lëkundet diçka të druni, apo nuk lëkundet asgjë, këtë dru, a është tërsisht i pa lëkund shumë përbalë erëneve, apo lëkundet? Lëkundet! Era lkund, e lëkund, ma një gani erëne e lëkund fëqishëm, sa që duke ti se përdo me përplahës për toke. Mirë po, nga kjo erë, A lëvizën rrënjët? Jo. Në momentin kur era është e fuqishme dhe e shkul drurin nga rrënjët e tij, ky nuk mbetet me drur. Po përderisa kanë drur, rrënjët i kanë të, ka ka të palëvizshme, edhe pse lkundën degët, edhe kështu të në varë pasimtori, edhe fjala la ilahe illallah. Nga nga fortunat e ndryshme, errat e ndryshme, ndryshimet e ndryshme që ndodhen ndodhë më ullkund gjethet, ndodhë më ullkund apo degët, por nuk ullkundet e rënja. Këmë rënësi, këmë rënësi, andaj dojtë me ditë vësimtarën nga njerë që në disa erëna, edhe më ullkund, në u përshtatë me erën, në qovës janë sigur të rënjët. Për këtë arsujë, edhe djetarët se kanë pasë problem me indrishu shumë nga mendimit e tyre, në qovës e kanë bërë bërë rënjët e fjallës e, e mirë janë Korani dhe fjallë e pegamberit sallallahu alai sallam janë rruga dhe metoda e sigurët në qofë se këtu rënjën sigurëta ndryshimi nuk bënda mirë po në qofë se shkullit një drunga rënjët e ti dhe për plasë për toke era nuk e lëvizmo nuk e lëvizdegët pa ajso drungu pra nga njerë nëso njerëz pa lë kundë shmërin e dikujt për balë erëneve Pa shikuar të rrënjët e konzurojnë stabilitet. Ndërsa nëse mbrinë dikujt përkundër që ndëshmrisë rrënjëve e konzurojn ndryshim negativ. I themi se ky shembull tregon ty se si duhet të bëhet ndryshimi. Nëse rrënjët janë sigurta, baza është e shëndosh, ndryshimi dhe lkundja nuk vënë dëm. Në çopsa është përshtatje e caktuar me erën, është përshtatje e caktuar me lkundjen ekstrem. Do gjithashtu ngaja që të Monta mor nga shembulli i i i i druri dhe fjalës është se druri e fronhije thash jep fryte. Mir po pa kushte jep. A kondoni dru për shembull që kur t'i afrohet ja ë njeriu me ngjyrë të zezë i jep fryte, e kur i afrohet njeriu me ngjyrë të bardhë i si jep. A ka kështu? S'ka kështu druni. A ka dru i cili kur t'i afrohet ja për shembull Uh, lopa i jep, uh, po kër t'ja frot, a rihës jep, e s'ka kështu. Qoft jetë kafsh e butë apo e egrë, qoft jetë i bardha apo i zi, qoft jetë këtë në gjyra apo në gjyra, dur jetë gjithë kujtë jepë mira pëtë. Edhe fjallë e mili të ujë gjithë kujtë, nuk ka më rëndë që kush ashtë dhe qëka ashtë, gjithë kujtë jepë, a të janë e ka përë këtë shambullë. Nuk duhet, besimëtore, t'i fletë fjallë të mira ati që je bënë qef Atiçi në iman, e ky është i ran jam, këta me këto flas mirë. Açi më kundërshtan, spojtot me mua, ajë me ato onest flas mirë. Jo ja, këtu, këtu spo la çambull. Çambulli pula sikurse druni, me gjithkan edhe besimtarë është kështu. Kjo la la ilahe illallah, qenë se me gjithkan me konë mirë, dhe me gjithkan mosim mirë, dhe çdo kujt mi thon mirë. Allahu tha në Kur'an, "Wa qulu lin-nasi husna." Allahu tha, "Rithuajuni njerëzve, nuk tha besimtarve mirë." Thua ju një njerëzga Fjallin e mirë Të gjithë njerëzga Kur të kofsh në ta Një njerë që e më hanë Allahun A Vazhdojnë me mbet njerë Apo nuk kam më njerë Një njerë është Një njerë i cili përshamë Në zbesanë Muhammedis a salem A është njerë e asë më njerë Një njerë është Andaj gjdo kush Aj që spajtojt me ty Aj që të kundështon ty Aj që ndështëta Rebellon dhe te Aj, që të bën zulom, aj gisht çka gjithkushi a ka më njëri po e ka më njëri Allahu plot derisa është njëri fol mirë me topu o qul lin nasi qul lin nasi kësht ayat sikur se druni çdo kujt i jap çdo kujt i jap madje edhe atij që do të ia ja kputni deg tjetër degë i jap për shembun nëse shkon dikush me marr me vjel darda molla çdo koht edhe kputni deg tash drurën garrevolta pse ka kaput i degë, a e privon nga pemtë tjera? Ja, vetëm largosh përse i degë, mushumon nga tjera. Antaj besimtari lëndon nga një ranë, ka mjafta që me lëndon diku tjetër. Nuk e ndal vetën se dhënuri mirë. Kjo është kuptimi i drejtë. Prandaj, fjalë e mirë është për të gjithë. Bemirësia e besimtarit është për të gjithë, nuk e privon askën nga mirësia e tij. Përkundër Mënyra se si ai don me përfituar nga mirësia e besimtarit dhe nga mënyra se si ai don me ju çasti ti besimtarit. Gjithashtu të ndërvezor. Fjala druri i mirë jap sigurisht se kam fruta të zekëm, mira. Edhe fjala e mirë jap kurrë të mira. Çka jap fjala e mirë? Disponim mirë. Në fjala e mirë disponim mirë jap. Në fjala e mirë jap produktivitet një fjall e mirë mund tjetë udhëzim për dika, me një fjall udhëzot njëri, me një fjall, një njëri mundet me me dal nga kriza, me një fjall orientuat njërzimi, me një fjall, produktiviteti i fjallës mirë është orientimi, udhëzimi, ngushlimi, përkrahja e shumë tjera, si kurse që është edhe fryti i mirë, produkti i durit të, të mirë atëm. Dhe gjithashtë të Allah është thëtë, të u kula kullë lehinin gjithë e këtë që i ceka për durin e mirë Allah u tha vazhdimisht a i japë mirë vazhdimisht dhe këtu pa du shim uh, komendit më i prafërt në këtë pikë është gjithë mund ko harë pëjsoj dhe gjithë gjithë qka prej hurmës është të dë dëbishmë ma gjithë sotë shumë zbulime shkencure që e kanë bo për hurmën Nuk e din nat kuptim ashë magnet me me me produktivitetin e kësaj krijesë të lot kaq të vogël, nuk din asoja, më soja, ash më do bësh me jashtë më asaj apo në brendë më asaj. Ash më ai do bësh um flutitë soi apo fora asaj. Ash do biko fora ka do bi. Ai pai më des fora së sht ka do bi. Druri soi ka do bi. Gjithska gjithçka në hur me ka do bi. Poma gjithka ka do bi. Do thot Allah o thotë, ja pryte vazhdimisht. Edhe fjallë e mirë. Besimtari nuk fletë fjallë të mirë me një ko të një thotë pe loë këtë mund se bolë konformirë. Apo, vazhdimisht. Vazhdimisht. Gjithë mund, gjithë rast, i palodhur. Gjithë mund është i mirë. Për ndaj, druri i mirë është simbol i vazhdimësisë. është simbol i qëndrurë shmërinësë. A ndaj edhe fjallë e mirë dhe besimtari i mirë duhet t'i ndektiv vazhdimsi ju kom dhoni hera tash mos më vlodhni më unë ju komsu ball tash shkonim jo jo jo i kemar të 10000 derse yenal ato janë e në kaluara çka kemo për të ardhmen s'ka yenal s'ka ball ku bë s'ka mjaft vazhdimsi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të ndrozin 23 vjet ka punu sa so krejt umat din këbët me punën e mrina pun sonë mrin çka punoi Duke vdek, i lodhën i rast kapitull para menani, domthonë, kishte nevojë që të freskujoj me ujë nga etha të temperaturës së madhe që kishte kapluar. I bënte te fektët Aisha, këndilli me ujë, kështu vërtetë kishte në momentin e vdekjes. Sa çfarë thonte? As sala sala wa mamalakat e imanukum, fa namazin renegate, kujdes do për namaz dhe përgjithësi që keni marrë çunin nën, emanetin mos e shkelni. Duke vdek, kështu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Jo, në vërtetëmë si një sezona musliman sezonal periodik me gjenerata këtë jo jo ja, ja, vazhdimisht gase druni kështu të mëson shembullit kështu thotë ande ky është më të vërtetë një kuptim i rëndësishëm me këtu 10 pika që përmena një kranse mes drurit dhe fjalës mirë dhe gjithë ato janë hyrje domosdoshme në kuptimin e fjalës së mirë që shtoun mua më fillu me kuptu fjalën e mirë edhe pse sot nuk do të flasim për fjalën e mirë por poftos për, për shembullin e fjalës së mirë. Ndërso, pika dhe so pikat edhe që mund të vazhdoj me fol dhe kjo është edhe në më shpith ka fundit, por ka shumë pika në të. Ka shumë pika në të që do të përmani inshallah në në fund të kësaj ligjëratë. Para së më ka dukur tek Xiolë Amir, tonë, na se deri tash folem për kanë për shembullin e fjalës së mirë. Shambull që ka sjellur, drurin e ka sjellur shambull do fiorës mirë dhe sjellim krahasimet. Ne kemi uën ful për fjalën e mirë, ashtu la ilahe illallah dhe çfarë del nga kjo fjalë. Nga çdo fjalë e mirë del pikësa fjalë. Mirë. Para se ne u volm për, për fjalën e mirë, duhet të vulum për për gjellsinë e fjalës. Dhe kto është një temë interesante dhe rëndësishme. Sot ne të ndëruaza nëse qoftë analizojmë gjendën tonë, do të vrim deformime do të do të vrejm probleme njëtë në jetën e muslimanit. Nevoj për edukat. Do të vrejm. Dhe një nga defektet kryesore që i shohm në jetën e muslimanëve është pakujdesi për fjalën që nxjerr. Pa përgjegjësija fjalës e dhënë. Mungesa e edukatës në fjalën e thënë, në fjalën e në nxjerrë nga goja dhe nga gjuhaja e tij. Prandaj lejani që prezentoj shkurtimisht, nuk është tim bashkë kja jona, por s'kim qara pakalu në përtesë spaku për mes një pike, që i ka disa në në pika, për të prezentu të rëndësin e fjallës, peshën e saj, përgjecin e fjallës, që sot shumë let për nëzirëm, veçanresht, kër bëhet fjallë për fenë, fjallë që kanë bëjnë me fenë, shumë let dodin nga goja njërzve e për me këpëdu sa so është fjale a rëndësishme, dhe sa so duhet njëri të jetë një kujdesun për fjale në që e thët, do të mundoh me i prezendu këto për me të zapikave. E para, të ndërëzër rëzër, Allahu të barë e këvatale është kryusi i gjithësistë, dhe a i ka gjikuar, dhe a i ka caktuar, gjitha që, që do të ndorë në këtë kryim të aritë Allahu të levalë, në tokë, në qëllë, në kosmës kutë qoftë, Gjdojgjë që Allah e ka caktuar, në duke në qilë është bëhë me fjallë. Bëhu dhe është bëhë. Qështu Allah e ka kryu, po. Madje, si kështë thotë Pega Meri S.A.W. E para që Allah e ka kryuar është lopsi. Pastaj, qërë bëri? I tha, shkryuaj, me fjallë. Kaderi u bëhë me fjallë. Caktimet e njezën jenë fjallë. Thënje. Po dhe shpalli Allah e të është fjallë. Anë në qovë se fjale a pare, krimit ka qenë bëhu dhe është bërë, fjale a pare, shpadës është ledza. Shpadët e Allahu që ja ka tërgu pekambele ka qenë qenë qëfarë, fjale. Ne e shtë rëndësishme. Allahu gjennë në uala në ka mësuar këtë begatit të malë që me të të shprejim, të flasim. Në qësë ne e dimë përresinë këtë fjale. Gjithashtu të në vëzër, hyrja në gjennet, bëhet me në gjennat njëriu nga një më huas dhe joh musliman dhe joh besimtar bad musliman meni fjol të të la ilaha illallah madhja ruhajsh nga zjari i gjennimet me fjol ka thënë pegamberi isa sallam i të kun nara walau bi shakki të mra fa in lem të gjidu fa bil kellimati të të gjiba ruhajsh nga zjari i gjennimet Shiko, nga i zjarë i madhë, nga i dhenimi dhëmëshëm, ruaj uni qoftë edhe me gjysë më hurme. Në qoftë se nuk gjeni, s'ki asë gjysë më në dhonë, thuje fjallën njëra. Fjallën njëra është mbrojë se nga zjarë i gjërimit. Madhje, fjallë është shka kryesor për përfundimin e njerëzën gjëhënam. Qfarë ta pejga mirë, sallallahu aleyhi oselam, Muhammedazëm ka thëmë, i nël abdë, ne jetë kell Në nësë këtë i Allah, la yulqi lahabalen, fe jahwe i biha fi nari gjehennem as-seb'in e kharifa. Thadë Muhammed s.a.s. njeri jo, e nëzirë një fjallë, por e cila është nga to fjallë që hithërën Allahun, la yulqi lahabalen, si kur shtënë dhe mene këse fjallë, nërsa jo bëhet shkak, me hudhë në gjehennem 70 vitet e poshtë. Një fjallë, një fjallë, e çonjërin e xhanat. Ni fjalë e çon xhanat. Është e rradhë. Pohimi është me ni fjalë dhe mohimi është me ni fjalë. E nuk është fjalë thjesht e shkronjave. Jo, jo. Fjalë e cila ka për njësi. Prandaj fjala e mirë është çka që ka gjallë, ka shpirt, sigurisht që ka fillim. Shembulli i durit, që shembulli gjallërisë, edhe fjala e mirë është shembulli i jetës dhe gjallërisë. Prandaj, njëri me ni fjalë ka mundësi më shumë në xhenat. A do të më kujtojmë me një fjalë. Me një fjalë shkon në xhehanam. Abu Dharr më njihiat. U çortua rrot nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Qase mund e nënçmoi Bilal në bastin e ngjyrës së lkurës. Një fjalë ja thash. As si ka rro, as si ka marr, vetëm një fjalë ja ka thonë. E ka lënduar një fjalë e cila Kanë zitë pegambert me thonë, ti e njëri që Halaj, halako i njeronë sa rëndet ti Halaj i njeronë të janë Me qëka i njeronë? Nëse, me gjuhë, fjala, një fjala Dë bën me shku në gjenet, një fjala dë bën me shku në gjenem Allah në ruhet një, një fjala dë bën me urrujt për jarën i gjenimit E një fjala e qëll rrugën ka zjarë i gjenimit Kujtës Andaj Andaj Njën nga djetarët e ështëm ka thënë, në formë të poezis, e përse kjo shambu në duhet në gjitha këtu, që përëmi po me e tregu rëndësin, dhe përezin e fjallës ka thënë, jepe atë që e ke paraduarve, erua e atë që e ke paradjuhe. Dhe më thënë, njerëzit të të kanë të kundër, janë bujarë me fjallë, e kopratës me dhenje. Jo, jo, menqëria është ku? behu dordhënës me dorë e kopras me gjuhë skogale nuk i bën zarar fukaras si sfletti apo si bën kërkuj zarar si s ka dhënë ti diçka te ke fundit apo ama i bën zarar se si hap kopracia bonzoron heshtja s bonzoror po skurje i dihshum e duhet me kë diçka tjetër po në esenc të bonzor do bonzoror fjala ama s bonzoror dhënja aq komo sniri me dhon dikujt tu menohuçi poman mirë e pastaj me me ube chart se dhënja s'ka sku ku duhet. A janë gjallëu dhënjen? Po. Sigurisht a dihi i gjatë ku njëri kuqhu natën me dhon sadaka, edhe e ka punë një turist natë, natën, ka më siguri ka çizur natën, na natën thell. Por para njeriu ku natën s'ka shdit fort. E ka pa, a ka di kam çështë pori kom sadaka. Vaj ka vullji ka kap. Nisabaj kan marrë që ai pason nikë shkon. Edhe kan thonë jep me dhon tu sud dikale taala. El Gani, prom mirdhën sadak para më nën çfarë njerë i sadak gafon kujt? Pasanikut. Ai ka elhamdullillah elan Gani. Elhamdullillah për kët pasanik, unë dasham po mirë. U qun prap natën me me me, me, me dhon sadak, edhe një grua e ka pa natën, ka më siguri është kret, fukara u don natën me lyp në buk për për fëmijët vet, po ka qen fatkesi lavira. Ai ja ka dhënë një kesë me, me para. Hajt të më don më po mirë. Edhe në sapo njerë kanë fol ai kanë alhamdulillah edhe për këtë lavir uçiu prab natën madhon e ka gjetë njerë ai është padal me vjedh natën se ditën së vjedh ai Ay... sadok merr çto se dyn edhe thon njerë tu sudika lëlet ale sarik prom dikush i, kalon, I ka dhon li i ka dhon para kujt ha nit para me nani ai ka von alhamdulillah al gani walhamdulillah ala al zania walhamdulillah ya sarik ne hamna betadrat mundosha po mir ulemat kanë kjo është argument Se Allah yak apo kabull, sa ja takon, eh pse ka, ka gabukut e ka dhënë atë. Andaj sa tak, edhe kur të gabosh me qëllim të bësh mirë, nuk sjet të madhe. Aman fjalën nëse gaban, mështa gjynohet bosh pak më i vogël, por lëndimi është gjithsesi apo. Andaj jep më shumë me dorë, e fol më shumë të pak me gojë, i e bëj më rahat atë. Gjithashtu pe jasaj që tendëllë e çet në shaş, rëndin e fjalës dhe kujdesin për ta është se Fjallë është qëllës i dëshuris mes njerëzëve dhe është qëllës i zemrëve të njerëzëve. Qëfar të pejga mirë, I.S.A.S.A.M.? Thë, la të t'kullu në lë gjennëte hëtta t'u'minu, nuk kini me hinë gjennët pa besu, uvelën t'u'minu hëtta të habu, dhe nuk kini me besu dhe nuk ka iman me urejtje, s'ka kështu e fele edullu kumala shein i dhe fealtu muhu të habeptum a do nëmi ju të regu për diçka të cilin qofse e veprani ju shtohet dashnija që kanë shtohet dashnija, cilë ashtë efshus salame bejnekum thuj salam aleikum, salam aleikum salam aleikum, qka ashtë? a shpara, a veprim, a lodhje, a kraha, a qka? fjall me fjall shtohet dashnija thuj salam aleikum, a u lodhe fjall e mirë, shtohet dashni fjall e mirë qil zemra që ka Allah qka dhe në kuran Udru ila sëbili rabbika Bil hikmeti Wal me uidhati l'hasana Wa gjadil hum biletihi ahsal Allahun në mësën Si me qilë zamët e njerëzve Atojnë kategori kategori Dikujt i qilët me një fjall Dikujt me polemik Dikujt me argument I përmën Allah kategorit Andaj thot Thyr në rrugën Allahut Me urësi Kshil të mirë Dhe polemizat me tanë matë mirë Këto të të të rrë dhazisht Ku bojmë pjesë Të fjallë Thyr Me fjalë të mirë hapën zemrat e njerëzve. Me fjalë të mirë për Zotin, hapën zemrat e ngurtë. Sa so njerëz kanë pas zemra të betonuara përballë besimit, ka dashur Allah i ançilmen i fjalë të mira. Me një ngushëllim mirë, me një përkrahje mirë e kështu me radhë. Prandaj, ne lutemi të kujdesim veçanërisht kur sot nuk kemi shpesh herë fuqi dhe mundsi për me e përhapë misjune për e nga mërëson për e fjales. Shpesh e rinja të kufizum. Do me bu një projekt i kufizum, si ki mundësit, së të përkra nështë ta veni, së të përkra, ka, ka, shpe... ka projekte, për së një qenë për para. Ndërsa, fjallën e ki gjithë mund të hapur. Mundësin me fjallën e ki gjithë mund. Por, kujdes, qka po fletë, si kur që fjallën mund tjetë qënës i zemreve, mund tjetë edhe dry i zemreve. Sa so, herë kan Nuk e dorzh diku të më hap, më hap zemrën me Islam, ja që na mbyllën më tepër. Pse kraçil tema me fjalë që nuk përkasin me nivelin e tij. Kënaçi, këna thën fjalë që ndoshta e kanë larguar më tepër se kanë afruar. Prandaj kujdes se fjalat mund, zemrës, për mund edhe drysaj, Allah në të tjesh çelçi zemrës, por mund të jetë edhe dhëri i saj Allah na ruaj ta. Ja sot tenderlozer, ajo çe na mson tre ajon për përzinjen e fjalës është se fjala të ndërrua dhe zër inkurajon stimulon njërë dhe më një fjol më një fjol ndërëtën kuadrët të sa armës më një fjol dhe më një fjol e rënën talentin e rënën të armën më një fjol që ndodhë qërë qërë argumentet shumë të pejgamberi sallallahu sallam ka thonë me një adith për abdlajb në mirin nimele abdu Abdullah, le u kane ju kimu lejli sa buri mirë është Abdullahu, me që edhe namaz natër me pa falë një fjall e, e ka thonë thëtë Abdullahu, me të rektu kja me lejli e bedhen, kurse këm lënë u kja me lejli kurse këm lënë e ka nëzitë, e ka inkuraju me një fjallë ka në namazin natës ka disot të smetime nga mëtë saktat për sahil i Bukhari Bukhari është nga projektet mëtë mëdhaja që i ka kjo mëtë nga projektet mëtë më të muslimanëve është sahihul Bukhari. Një përmbledh hadithet dhe mësakta mi pasta paravetit, kjo është projekt hata shumë i madhë. Ka punu me vitën të Bukhari. A edhimi shkakuj i shkrimit të libit bliz hadithet, një fjallë është. Një nga djetarët ka thonë, të kishë muqu një burë që nejmë ledh hadithet kejtë me një liber. Ka thonë Bukhari, unë e më qajtë. Një fjallë, një fjallë, a ma ka rogë në vesh dhurë, një fjallë. Imam e Bu Hanife, Rahimullah, me një fjallë e ka ndru, pej trektis nilë. Imam Shafju që ashtu, Imam Shafju ka nejtë me, me beduin shketin, nga se e ka do shumë poezin. I ka do njëri ka unë të se kivenin shketin, Allah, ka qimeqëm, shkate u lematë, bosh i dishëm, u dali Imam Shafju, me një fjallë. Me një fjallë. A ma kur din me e stimuluë dhe me nëkryu talentin, din me e th Sa i duat talentave sot një udhëzim i duhur nga prind, nga mësuesi, më thon ti duaj të shkoj me shku. Sa njerë janë ka huaj profesorin. 20 vjet ama sot darti mor me këtë punë Allah. Ma ti do të mor me ti me lun këtë punë. Si e ka huaj? Këçi shpas dikot mëshëm që atë një fjalë kësaj. Sa kanë njerë të vet? Kishim pas në Kurajem në kohën e sfidave caktuame, ja kishim dal. S'ka pas kush më inkuraj, s'ka pas kush më thon, ecë Allah. Mi anon një fjallë të mirë. A në me fjallë të mirë, të nëndërton të armën, ndërton talent të kuadra, pa me fjallë të keqë ashtë optë. Së armë dhë, për shambull, me efik, e fikë, përjecështë, talent në si për dikujtë, fjallë po, e keqë e prindi, tose fjallë e keqë e mësusë, tose fjallë e keqë e shështë njështë. Ka mundës i nëzën si bënë përpjekje, dhe e shënë se përpjek apo ai shoh atë kurmën më çaqtor ulë, më çaqton në çmim. Po, sa so njëri sjon çumo, mëstin në çmim kur i ka thonë. Sa so çumo korraj nëpër. Që ti umet ulën gjithmonë kamet. Pse? Pse një i pandërgjatshëm që s'e ka ditë presidenti fjalët e ka ul përjetësisht. Çështë ka ndodhur. Antaj edhe edhe edhe edhe prind me kujdes me fëmijët. Porse apo sa ndot i hop ti atë, ti kurskim me konkorkushi. Ai prind e ka për të mirë më inkurajuar, ama simkurojesh me fjalë tçia, valla me fjalë mira fjallë e mirë të Andaj, me konë nëzitëse. A nëjë me nëzitë me fjallë e mirë. Me thonë, kësoj rrëta kje hu, keqë është. Po të të di me va mirë. Që kjo hapë për izonte, fjallë e mirë. Andaj, dë, dë, dë Në a nëjë të shikos të më bransi. Nështë të tinga përë... Në dikush e të do të një fjallë të keqë, fjallë të tronë. A i shka me flajtë, u dhe zvetë. Po nuk e të dikush e ja ka shkatru të armenë. Rin ja për dhe me fjallin këraju se ka ndodh që njerën me jetës dhe mështi për para, me një fjallit mirë, me një fjallit mirë, me një fjallit mirë njerës e ka ndru jetën komplet të të zni, komplet. Kër, imam Shabi, rahimullah, ka qenë ditari i madhe hadithit, ka shku me nivel me të rëzmedu hadithet, edhe për para hadithi me të rëzmedu me pas një senet ti me pas, me të jep ty dikush një senet hadithit u kom pasu një, si me tjepës të Allah e mësa para, pë të nxjerrë me parë. Domthon, unë kam sanet. Unë e kam lini hadith pe mësuesit si e. Mësuesia mekani pi mësuesi i vet, e mësuesi i tipi tabeinit, e tabini pi sahabës, e sahabë pi pejgamber, pej zinxhir. A më qasë jemi unë? Përmesme e kanë hadithin. Tash unë të bëj ty pjesë të zinxhirit, ta kade ty shtatidh. Ti e pjesën e zinxhirit. Kjo shumë kuon e shtrajtë. Shumë kuon e shtrajtë. Beleminë rast kanë dhënë debat në mesën e halifës edhe për një senat kanë halifja të kësha pasë, si së nërët, ja kësha e pëketë pasu njëtë, të kësha, një. kësha bëgu me keqa ka, përbëq me kondënë që kërë. Ja, se kam qëmu hadithën, kër ka pasë dhjerë dhja, kër ka pasë dhjerë hadithë, e kështë më radhë. Kër ka këmi më më shabi me, me, ka dhu hadithën më njëvan, një vend, një njënë e ka pasën, el ka anebi. Kër ka anebi ju u konë, të në nëzë, vëzër, U dole në rrugë, i ka ma karavanët, trektarë, këndër haqës e kalonë. Edhe kalonë, të mamë një adith që tonë, ma ka zënë, kësë kësë kësë kësë kësë kësë më më këdhuj. I ka dole për para, edhe ka ka më devën Shabijo të për. Për nëni kriminel, gangster, dietorës, tas, në të djetarës sënë për mërreja të asë. Në më në nësaj, së të ashtësën shtëvirë me njëri njërën. I kalonë, ka zënë m mështë me më kallë dhu të lashe me këtë njëre, me kallë dhu e se shtenet në senet këtë farë mëzvete. Apo? Edhe që kënë menqërin, me mu, më me me e menqërinë. A me me fjallë. Këmuj më qumë më shtuji më ta mërë njerë të meqëm me fjallë të dukuj. Andaj ka thonë, e ka më dëgju për filonet, e filonet për filonet, e kypë i këti, e kypë i pejgamber të sonë. Se i dirguari, sallallat, ime ka thon, idha lem të stahi fesna mashet. Ma start, mare, bo qka dush. Që të ka ma për kema sa? Kole ka ni këtë adith, subhanallah, si rrufeja pëj qëllë. Subhanallah, për një me, s'pëm vje mare, që poboj? One, s'pëm vje mare, me anal, njëre, hadë kjo ulema, adhid, nal, u arme ka të adith, u në me anal, u shku të shpia, edhe ula, u paslu, i ka fol dërë qate. Nona e ka di që kjo arsh përveq më marë në e thikë në i stëpës, kësë harë kur më lasë më falë. Apo e ka thonë, e pas ka prejkë diqka. Ka, ka, ka shkel dikon që shonjë të në. A vo, ka shkel dikon kër. Njëri u dhuk ka shkel dikon. E kër bëjke kësë, ka shkel atë dikon. Me qëta shka ka shkel? E dhëtë, hajrish Allah, po të mori fund. Ska më. Ka shku të në vëzër të imam Malikë, Rahimullah. Kaneti Imam Malik u bon zonë si ti. Imam Malik u ka shku një liber muatta Imam Malik. Kam blit hadithet, kënzërorët baza e Bukhariut e Muslimit. Liber shumë i rëndësishmë hadith. Muatta Imam Malik. Transmetu si maj sigur i muattas që ka me mirë hadithet që këtë ka ne vijodhën. O bo Alimi madhë, me qka u bo? Me një fjalë. Më shtohet marë po qka dushë. Ne qka me fjalë, kriminell në bën debat shumë. Nështë në njëri unë më të pashpesh të për më shpresh, ama kur din me e përdorë, vëllaj kërë mësh me qenë me optimizim në maksimum, edhe njëri unë me një fjallë qëtë për tukë, qëtë për tukë, qëtë për tukë. Unë, ka shumë rastë, këtu me dhënë një rastë, konkretë, njerë e ardhë me më pjytë një pjytë të caktumë, një problem të caktumë të më dhënë njëtën bërshortore. Edhe kjo është e probleme i pozitë nga se e kisht, ke e ke shkalu limitin e shkrolizimit. Dhe nëse limiti në sheria është 3 herë, nëse mastriara është problem tani më von kthehu. Ka tëra procedurën. Edhe dietarët normalisht kanë u përpjekje nëse ka thon hidh më më kon kështu, ka diçka edhe diçka përpjekje, më shikose me i pozitë di atë. Edhe jap japshaft përpjekën maksimale me pyet, domethënë se A thuall e ke thon kështu, a e kon ti gjendje, çfarë kon kështu? Në thelb më shpëtu, më nxirr pe krizë, më kthyni të bashotorë. Ai kur apoçiun shumë po i dorë zon, ojta mos u las të komlet me kthytha veç patves. A ki çaromja. Është para pini, pini ambicie më me kthy ç çt portaj. S'lën më munon më për të kurgjaj, tamfim xhedit. Me çka e buni? Me njijon. Dhe përpjeket ai ta müt gjithë iniciativa je e përmbys që të lene mi qëllësyt që apo lullështë jo, se kom lullë pa dhe du në që me fjal inkurajon, me fjal dekorajon kjo është më rendësi shumë është më që ka përthu po anë i kujdenësu kujdenësu nga se me fjal vëllahi e gëzën një shpirë me fjalë ca është ndërëto një talent të së armas, me fjalë e bon një burë shtetë, e bon një alimë me një fjalë, zdijet pa Mune shumë njështë me i dekoraju me fjalë. Me i shgënjy për punëve me fjalë. Gjithashtu të ndërloze për jasaj që mund më përmanë në shtë dhe e, me fjalë ndodhin luftat. Por një fjalë. Me fjalë ndodhin konfliktat. Fjala. Asë zhë njësë kanë me zveti. Por një fjalë. E the se thashti menanë o s'menaj, fillen me u, në undezë e sapi edhe, bëhet luftatë bëhet konflikt, bëhet kaftëshë shmshnore, bëhen polarizime shoqëri, poli A, poli B. Në fjalë, andaj, një herë që shkruajnë dhe flasin për çështjet shoqënisë, për problemet shoqënisë, ti je të kujdesur në fialt dyna. Ngase kanë mundsi me këto fial, doshtata do të mirë me bëhu, nuk e diunë. Mir po, nëse nuk kanë të kujdesur në fialt që i përdorin, në shprehje që i përdorin, në gjykime që i nëzirën, si jënë të kujdetës shëvë, kanë mundësi me nëzit konflikt, kanë mundësi me nëzit uretja, kanë mundësi me nëzit përplasja, kanë mundësi me nëzit shumë gjera probleme, në bostë, në bostë kësë e për. Allahu që ka tha në Koran? I dhe gja e kun fasikun bi nebein, fë të bejenu, nëse ju vjeni njëri pasigurët me lajmë vërtetane, nga se bijehala, në tësibu kaumen bi gjehalë, fë të s Qërse, nuk verifikani një fjallë një fjallë pa verifikume Allah o tha mund të ju bëj që me i rapi shmoni që ka këni bo ma së një do në të si bu kaumen bi gjehalë mundeni padrecesht me, me padije me e godit dikëm për njerëzve një popullë të të sbihë u ala me faal të mnadimin pastaj me u bom inzirësy që ka një bo nga pasojat e rënda që i ka shka këtu kush vendimi inzirës i pasoj kujt Nëse jua, në kujdes, një lajm është fjalë, verifikojë lajmin. Në gjykim është fjalë, kujdes ç'është po flet. Ngase një fjon gjith konflikt. Edhe në familje. Shkurrëzimi të piçkan dot. Binë fjalë. Gruaja thotë një fjalë, burri i dhjetë ose e kundërta. Në fund has të spië. Ç'është ndodh? Shkurrëzimi është me fjalë. Shumica probleme bashkëtorë po shkaktojnë me fjalë. Pse, pse një partner nuk ka hesht kërë dosht me hesht, veç, ka full kërë dosht me hesht, kur që ma tjepër? Veç të kësh hesht kërë dosht me hesht, ose e kundur ta, mës të kësh full kërë dosht me hesht, e që i ka ësht me bu, i shkalu puna, sa a i mlefi edhe, edhe nga rkesa është dy minuta, kur të ka përcën të një falë të sadushi, ka ka përcën ma së rej, a ma e godet moment të mlefit, o shësikur se me i qitë benzin zjarët, a i dhe zëllot? Kur shkojmë zjarmi, ç't bënse sa dushaj, dhëzët mos ajë shkojmë. Apo mirë po kurrësh të ndezën, mos e ndezë Allah me fjalë. Hesht. Edhe gruaja aty në kunë me ançun, kur burri është i, i tërbuar apo hesht. Po po më thot, le ja të thotë e kapërcën. Ose gruaja kur është pa kadajë tërbohet, edhe burri thot në rregull. Hesht. Gjasë nxit konflikt tërbuan dhe për fialës, në fjalë nduhet me pas probleme që pas taj nuk mush me e gjbo, nga njerë do fjallë shka këtojnë probleme të pariparushme të në vëzëm, s'ka mundësi me riparuat, ka bim, për edhe kunder ta, dy njësht huj, bur e gru, s'në gjijen, ma dje, e ka ndalu me me fol, me zveti, më kuptim fetak, me bisedu, biseda intime, private, si buri me grun, e ka ndalu mu vet mu, apo, kështu e një ku, një fjallë, ja u lehen krejta, një fjallë ja u nd apo ni fion a bën kabull me kon gruaja fionet po e bëj kabull për herë koft pe sa vetëm u privatsoni i këj ni fion çikë avën me kon sban çka sa fjala më rëndsi dy tru i bën të afërt po dy top i bën tuj fjala me fjalëriu mbjell dashnitë gruaja ti dhe gruaja tek burri i saj me fjalë mirë me fjalë fjala është ajo që garanton jetë bashkëtorë wallahi nuk kë dhurratat Silia, a to janë sonora, Fiala. Mase edhe dratën kur të blejnë më thon, oda tablia veç bësh drejt të kon. Ës ka kuptim mo? Ë leh hiç mo, hiç mos i jap. Ose më don çeku e kivej, mfike. Ës ka kuptim mo? Apo. Ha më në kundrat e lir, më thon veç për ty se kurse kisha bler. Tjetër është kjo. Apo çuçi që, që shndron e sapër. Ni Fiali jap, çmem ni Fial e në chiman. Me Fial mbill dashni jap respekt. Me Fiala kërë jemi të edukum me rrujtë fjallëm, kërë jemi të edukum se si dhëtë me përdo fjallëm. Fjalla është e cëla të ndërlozër bënë me pas, jetë bashkëlojtë lumë, të jetë mirë, barvajtë të duor, po edhe, edhe e, e kundër të atëm. Dhe gjithashtë tëtë, fjalla të ndërlozër është adres e menqërisë së dikujtë, edhe me ndjelehtësi së dikujtë. Një njëri pa full në zdimë, profesorike, që është u vesh, që është rren, apo, si të flet, se është kështë shkodë në më të dojës e paskat kërime. Me që ke mërë e veshti, me fjallë, fjallë, pëse, pëse njëri i menqër, të në lëzën, njëri i menqër, gjuhën e ka mas menjës, për mas e ka, a i njeronti e ka menen mas gjuhës, e mas marë i flet të një menen, që shtojët i njeronti, a njëri menqëm ë Madesh për mamën për Abubekrin radhiyallahu anhu, po edhe për disa për njerëz mëshëm të kaluam më thot se kanë marrë një fort ndrëgjuh, fort tëmë se të më, kumë diçka. Kur dikush i ka fol, prit pak e ka nxirr. Që derisa të nxjerrë më në çfarë po flet, mos më eguat vetën, brit do frej caktum i vendos djus vet. Apo ka dalë Allah pse po gutosh? Më, më në, po ka dalë njëri mëshëm në gutët. Andaj adresa e njërit mëshëm është johu aty sikur sa që onderte Imam Abu Hanifa rahimullah me tërza të ulëmave. Kur ka pa po Imam Abu Hanifa rahimullah ka von, i u pikova, ka ngrej kom. Sepse ku ismut pikon ka pas probleme i mot koma. E Depolla, është e Tërbija. Është Tërbija, më ulçës duhet. Edhe kur ka ky dës Imam Abu Hanifa rahimullah ka qen duke shpjeguar për kostën e namazit. Edha e çon durën. Po të fala bën një pyetje. Pastaj jo ai bënive më nën se kë po pyet për mejdit, më thotë se ky e dim se tërza çfarë po kallzon të të the se sabahu hën kur del agimi dhe përfunden kur del dili, e ja, po? Po, me bova kje marë sabahu e mën, hala me, me bova kje me linë dili, hala su, su, su, su hikua sabahu, qështë më falënë? Kalon qështë të bë du të më falënë, i ka shtre komënë, qështë të më falënë, se onë po ta fa që im ledha komënë për ty, e ja, po? No, me qëka më rëgash, amizgatë komët, amizhkurëtu komëtë, me gjuhë, ki po do njerëzë, Rëmë si të fletë, si të vetë diqka Andaj, menqëria e dikujtë, pjekëria e dikujtë është në gju Gju ashtë, ka të zonë që a konë zemër Dashënja e dikujtë është në gju Nga se dikujtë mund me të gënyj, me të gëny, mashtu 2 e 3 e re Po s'ka mundësi dhe të herë S'ka qëra gju a pandirë që a konë zemër Dikur mundë mushtirë I mësën 4-5 fjallë Letrare, me të ka du që e qëre dhe më di me full Ama 5 i ka të të i njeronë, nuk dhe më majtë se është falët artificial, gjuva të regonë originalitetet e dikujt, pjekurin e dikujt e kështë më radhë. Dhe e, për fund të ndërdozër me mbyllë me këtë pikë që ka dhemi fjallën që është për mbyllëje e rëndësisë e fjallët e përësisë të ndërdozër. Fjalla është të ke fundit, bëj gjitha me kuptu përës një fjallës Fjala është mëyra se si ne komunikojmë me Allahun xhallah devan dhe mjafton porta për të përgjigjtur. Si Çiflohet me Zotin te xhallah xelalu me fjalë. Si e lut Allahun xhallah devuratë? Me fjalë. Prandaj fjalat e mira mundson përgjigjet e lutjeve. Pse ulemat kanon ka duhet me formulujën kështu mës parë falënim dhe madhrem, pastaj selavat me pejgamberin, pastaj me e formulujën që duhet kanë duan lutjen me fjalë që Allahu mund të përgjigjë. Fjale e mirë, formulimi i duhur të krasë gjitha këtu e që i përbana, mundësën edhe me të përrigja loge legjën e lohtu. Në së njëri thëtë, o zëtë, se së përmi japë mu, përshë a i ka që duhur, këtë në regullë, shtë abdes ka morë, dhujnë ka kibla, a ma formulimi e ka që, oja arabë, a, a, a i vjenë këti në përrigja përën. A i dhe a i ka lypë njëtë, a ma formulimi e ka tëllët i njërëndë, së ë edukatora e muslimanit. Sosh prandaj me furrim të duhur, me fjalë të duhur. Të përgjithë Allahu xhëlallahu. Përshton kërkesat e tua, nevojat e tua. E kushtojmalo. Komunikimi i këndshëm me Allahun është bos fjalë. Komunikimi i mirë me Allahun xhëlallahu është bos fjalë. Edukata ded me Allahun xhëlallahu është bos fjalë. Por të ndrumo zonë, një çeli, gjitha këto pika është i pakujdesshëm. Apo fun kat shon kat bon fjalë pa verifikim me këtë mërad nuk ka mundësi që të ndita kështu me shku e natën të tani me koni e duku më Allah në Gjellera për të pa mundë shma për në Isau a.s. tuet për të ka hezitu edhe e, shprejhje që nuk jenë fyri ato po të, të atilem, po në esist një fjallurin jesve janë në në qmuse, ka pritur me i përdoj fjallat qenë për shambull, fjallat derë gëmarë, tështë që në mëshojt derë është të që kam i thonë dhe Gomorët, po çka i themi? Kofsh. Ai ka priturë këtu fjalë mi përdor ka von nga se boakia tani kur s'duhet i them dikujt aftë. Më mirë s'po them hiç. Subhanallahu. Si ka din? Andaj di gush mësu me dikan me fort çdo tani kur edhe Allah çasto i thot. Që shumë mësu me puntur në vet, çasto Allah i thot, bëmo këtë, sillmo këtë, s'u mësuaj çasto. Andaj gjua edhe fjala e mirë, se është e rregullim se si duhet të mëson që edhe me Allah të jesh i edukuar dhe në duhet përgjësia e fjales, në duhet edukata e fjales të ndërlozër që të përgjëtojme nga kë shemblë që Allah Gjallole e ka, ka përmanë. Këj ishte nështë të matepe si një hyrje në këtë shemblë që u mënova me për të duë sonte edhe më në më nënë karahasimin mes drurit dhe fjales, por gjithashtu edhe disa aspekte që qesim pa përgjësin e fjales, për të lëshur rru kështu pasaj që të lasim edhe për fjalën e mirë në të ardhëm, inshallah dhe dobi dhe fritit e të saj. Allah ju është për bleftë, Allah ju më nësoh që gjithë mund të flasë një mirë, gjithë mund të flisë një mirë dhe të dëgjëni mirë, dhe të punëni me atë që është e mirë. Allah ju gjëllë u në më nësoh që edhe me Allah ju të silim e mirë dhe të lasi mirë, si kurse u të akonë në rabbet mirë dhe rabbet neveshme